wal aula Adalah ha, keajian itu tak ada senang fikirah dak dua-dua tu kita puki belit di hak yang pertama lah wal sau dan lebih pertama lebih molek dak jangan wal aula ni dak dan yang terlebih utama daripada kedua tu mana muktabah dengan isti'anah mana lebih molek ya ja luha muktabah Ah, Terlebih Aulagah menjadikannya ke Al-Ba'du Lil Musuhabah ay maudu'atan lil Musuhabah ah, Kita menjadikan bodoh Bismillah itu ah, Dihentarkan maka makna Musuhabah Aulagah lah. <tinyak> Makanya boleh kata Aulah Jalan Aulah dia panggil wajah Aulawiyah Keadaan kata Aulah mana jalan dia? Lainnya jadilah lilisnya anak dih. Mula tu. Karena bahawa to menjadikannya motif dofa pada makukulit pertama. Kerana bahawa to menjadikannya kealda menjadi kebawah pada dasmalah basmalah itu lilisnya anak di bagaimana ikhana bagaimana tidak tulung atau berpulung itu hi hi iza tu ada di tapi hi khabar muqaddam iza tu mustaqdam akhar jumlah itu jadi khabar anna okay dah kita dah dah jomlah lalu tu pada kata demo wala tengok Ngaji tadi tengok Ngaji tadi ah dia nak tengok tak mengaji lagi tu ha, kita orang-orang kura boleh tu pasal payah tengok mengaji tadi ha, bapak tu kita nak berhati baris boleh letak tu kita letak baris sahaja nak beritahu pulak jalan jadi orang jadi seerak kalau tu sudah letak baris pun baris-baris tadi ikut jadi tegang orang yang nak jalan baca ni jalan ke pang nak jago takut silap dalam membaca tu dia baik li anna ja'alaha lil isti'anah yang boleh kata aula menjadi ke bawil mutahaffa lebih moleh daripada menjadikan bawil isti'anah itu ialah kerana bahawa menjadikan bawil bas malah di hantar ke bagi isti'anah itu fihi adza fadhlu pada ja'alaha isti'anah itu hisatu adadil jadi maksudnya kata ku yang bulat ah satu maksud tu menjah adat jadi jahat tak kurang sopan ah kurang beradab sebab kerajaan tu lalu ke pejo dia tak nampak jadi kurang tak kurang ajar. ah macam macam ah sebab tu tengok kalau kita sebagai, sebagai kakak adik kita selalu sengang-sengang pergi-pergi main minum mandi-mandi dekat ah nanti ada dia tak baik pokok itu nak ajak-ajak. Namun kalau majma' itu, itu tu oleh ah oh. dulu oh, dia kena ajak-ajak. Mana di sini ada sedikit kekurangan yang ajab. Nah, kita kata molek jadi kut muntahbah lah, padang jadi kut eh dia terima. Sebab apa? Bila ha, kadhi ma'inatul li'illatin. Nak ilaq lagi, nak ilaq ila lagi. Ila lagi. Sebab apa boleh kata dia ada nah. Lianna li isti'anat Nye panggil ilah keli'izati Lianna jat'la ilah Jadi ilah dah Lepas tu mengilah pula Ilah panggil ilah Sebab apa boleh kata Menjadi keiti'anat Teruk sihak dah Lianna li isti'anat Kerana bahawa Soh i'ti'anat ini pasul lupus Tadukulu Ah, Termasuk atas Allah Padaan so Bertulung dengan nak cakut, nak bertulung dengan cok, nak menaki, bertulung dengan parang, Haa, nak kurang air, sesuatu, bertulung dengan pisau, semakinlah. Dia panggil alat, pisau, cok, capok dia sebagainya, dia panggil alat. itu begitu bila imbarat dengan, aku bertulung dengan nama Allah, eh. jadi sesuatu se wahai se se se se kata, supaya nama Tuhan jadi Allah. Oi, oh, tak ini nak per Allah ke Tuhan? Ah, apa tu? Senang kita lagi jadi alaq ke tau? Ah, apa Kita jadi orang mengaji, nak jadi alaq kalau tak mengaji. oh, dia okay, dia. Nah, men satu ini nak ah eh, Jadi alaq tu. Awak hmm. oh, bagaimana jadi alaq ya? Jadi ya pun Ah nwah Allah katuk ya. Ha jadi nwah ia jadi perbuatkan alaq kepada seseorang tak patut Dijadikan sen Itu satu hinaan eh. Apalagi kita bertolong dengan nama Allah, tu kata nama Allah jadi alaq. Tu ha tu kuat tu. gitu. Ni nampak luc. Ha sebab kita rasa kurang beradat gitu. Hmm kuat. <tuh> di anna isti'anata tadkhulu 'ala al-aati jadi dengan ismu tabniya dah begitu tak masuk ah ni tak pernah atak kata illa illa jadi iza 'alimta ma dhikraina ta'lim Ataupun iza 'alimta ta'lidan min nasura apabila ataka tahuda apa dia ni wajib wajib illa itu ah dah begitu fa'il jamu'a liha maka lazim la atasnya atas al isti'anah nah, jadi tembo ko ni tembo ko ya ja lidz min lahi fa'anjal zam maka la zin la di atasnya atas al isti'anah ni makanya kalau kita bawa atas wajh isti'anah tembo ko ya ja lidz min lahi ma Allah itu makzuzan li ghairihi tu makhu yakru wa bi'amal nah menjadi ya menjadikan nama Allah itu maktuzan jirahi la li Jadi maksud lain, bukan maksud kebin ini Allah tu. Jadi maksud kod lain mana kata wa Allah aja. Ah. Nah tapi kalau dia jadi Allah, boleh tersi jadi Allah tu bukan emo kita benar dan wa Allah dia kita. Dia maksud bukan lain tapi nama nak metal yang kita wa Allah. Buker ng maksud ke kisah naga. Na nak kita, nah, kita alak je. Ah, ah. Ah, besok, jadi alaq demo ja. Ha kalau jesto gue benar baca Jadi buke kita mampu cuhadaklah mampu segala. Amin nama tu hanya Allah. Oi, budak. Kita nak berguna. Antaben ni kalau kita amalkan di dunia ni salah. Jadi wa ah, no Allah wa alaq ni. Allah Subhanahu wa lak lenok-lenok lenok landak. Semak. Ha. Ha. La ilaha illallah Haa Ibu pandi Ibu mertes Ibu pandi Ibu mertes Haa Jadi pada orang alat Kenapa Tuhan La ilaha illallah La ilaha illallah Maksud uggalan ni Bukan maksud Tuhan Tak masuk uggalan Haa Sebab itulah siar, ahli sofi Kita beramal Kita zikir, Kita dunia Satu-satu Satu-satu satu, sat. satu alat Tuhan Hmm, oleh maksud puha hazi ni? Hmm. Laa ilaaha illallah, kita percaya bahawa tiada tuhan dia sembah melainkan Allah. Ha, tak ada yang maha agung melainkan Allah. Ah, ha, Tu maksud Allah. Ni maksud sebelah lain, lebih <tuh, tuh>, Dia. Nabi <tuh, tuh>, kita tengok Ini napa kat sebahagian jahat ada pun. Bayar jama'aliha Ya bil ismi Allah maka lazim bagi ta'awun itu ha menjadikan nama Allah maqdudan bi ghairihi jadi tudu'al 'anno maqtu'u huwa ajalanun lain daripada Allah la bukan maqdudan bi zaatihi la arahatan kepada diri-Nya la ja'alnu bi Allah maqdudan bi zaatihi Bukan maksud sendiri tuhat Habis itu oleh ahli sufi Kita beramal karena nak surga dia tak lagi dia panggil Jadi bukan maksud tuhat Tak maksud surga, maksud Pakai surga tak ada, tak lama Haa, itu, itu ciri lagi dia panggil Haa, jadi ya, Allah, masa -masa, dia beramal Hati putih ini Allah Masa-masa, dia beramal Kerana Allah, tidak ada ha? kerana Allah Kerana surga Allah kerana Allah ay, kerana takutkan Azza Allah, tak? Kerana apa Ah, tu? Haa, habis, habis, tinggi sikit dah. Illa ha, keadaan itu, alai kata ni, Awal Yahudi nampak jala kata, tak maulat tu, segitu. Hmm, tak maulat tu, segitu. Tetapi, illa an yukarak.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 ada nah, kena tak angolah Allah perjadikan bot si ana tu bukan pasal ni. Konis. Ha tu mana nak angon ni? Illa an yuqala malaikah bawdi kata kan. Kata inna inna ah, kena keserahkan Allah lah dan tempat mafqau inna malaikah bawdi kata Inna inna man bahawa kaum mereka tu mereka punya kain ulama lah bukan biasa. Bahawa mereka ulama nama ja'ada hayam jadi jaman ke alba di basmalah. Itu di isti'amah, di mana tu atur isti'amah itu nadhoh. Jadi di melaku ke khabar kena. Awak dia jadi bo isti'anah tu dimiliki kepada pihak lawan. Bukan pihak tak ni dan anggota badan tetapi kalau sedikit wajahkan tak ambil jihad adat misalnya mana jiwa yang pilih dia pilih sini kwa dia al juhatul ukra anna al fi'la anna pula tepat tak di maqdas ikhab anna al fi'la al mashru'a fihi ba'da perbuatan ikridan ah fiknya Bahwa perbuatan pekerjaan, la al masru'ah dihi yang dimasuki pada pada kan, perbuatan pekerjaan yang dimasuki pada Boleh bagi banyak fala, fala karena pada maksiat, maksiat mana hadits. An al fil al fa'li fa'li al masru'ah bahawa pengertian yang dimula maksud ha nak dimula masuk padanya pada fa' itu la yatim ah tak cukup ia tak penuh no ia ala alwajh ala alwajh alakmali akajanggan yang lebih haa, lebih sempurna no, tak cukup ila malaikat Bismihi, jadi anda ah ha, Malaysia bertulung dengan namun tu dia. Ya, hmm, jadi mana pekerjaan kita nak masuk ni atau anak anak dari Metro A, bawa tu nak masuk, padahal tu tak cukup, tak mula Malaysia bismihi, ah Malaysia mencari nam Bismihi, bertulung ha, Ataupun pemusnahan wala musta'ana kana nahafad al-tamamati li yatimmu la yatimmu idha tumanna ya al-qaid illa bi illa musta'anan bi ismi malaki bi dengan namun Hmm mmm juriyah aa ta'ala ha tu dah silik situ Ha, tak ada pilik kau sana bukan awak Allah ke nama Tuhan eh? dah. Ha bila kau sudah bilinya. Dia ada lah, pilik kau sudah? Ha ada tak pilik itu pilik ni. Ha bila kada tak sempurna buku di hati kita nak mula masuk Malaysia dengan nama Allah. Ha kita berkumpul dengan nama Allah tu baru sempurna buku di jalan. Hmm betul. Tunggu pun pilik di situ tak sedap dikira gila tinggal. ada ada tapi pula rumo kunti lek se tapi kad yu qalu terkadang dikatakan juga ya ada mazinatul ida atimaza lu muju datan kan, dikata kan, nah, hmm. terkadang dikatakan bunulun fakto najah ada tu dengan yasofio ada ah walaupun kita pilih kau sufum dia panggil senantiasa itu. Eh, banyak-banyak yang ibarat yang memberi subahak. Bapak-banyak yang tahu itu harai, harai ada. Mengeluarkan perkataan subahak. Haa, ada. Haa, di atas. Haa, Sungguh itu orang pandang. Dia bukan murah goheh. Haa, atau tertinggi. atas ha, tertinggi yang layak. Haa, walaupun murah tu bukat tertinggi tinggi seperti tertinggi makhluk Tertinggi yang layak aku kan di atas atas ahalah ha, ha, ah tu ada tadi ah ha, tanyin yang layak Tuhan tu had ha, walakum gitu pun jadi alla kami mazinnatul isahdu masih had nah maksud seelaklah na, lima semua macam ni kita tak perlu bunuhkan apalagi di hadapan orang awam dia tak laki majak tak majak balalah tak balalah dia tak faham perhat, dia paham betul-betul kenapa juga ajak budak tak patut kita nak ajak Tuhan so, kita ada tangis ajak budak tak nika Tuhan so, kita ada muka Tuhan so, kita ada kaki oh tak patut bunuh tak apalagi budak dia tak pandang ajak malalah dia apa tak mana Ah, ya. tu Sekalipun kita si ada murak ke mana pun, ibu kata mak sinatul Ah, mazalat mau senang ia sok adoi. Ia adoi lagi. Ya. Ah, ibu kata seelok lok. Ah, kalau nak dia tu kau sihat, bisa negah tak terbawa lah. Kau kata bolehnya. Ah, Allah nak bawa pun. Ibu saja. Qadru' lakin qadru' qawlu ma zinnatul isa'a ay isa'at al-adab Alhamdulillah jakin nombor ilah Ma zinnatul isa'a ay isa'at al-adab Ma zalat monggul datan Senan dia surat ia ajar Senan dia surat ia ajar Ma zinnatul ta'afif Asi pokkulimah tunjukkan Mulu waham itu sebahak ta'afif Jadi Wahiyah Ah, wa ma'na hal isyari yu dan bermula makna nyo Ma'na apa Fak dengan baca maknuh ia baca isyarah mesti makna dia hak mau tuk makna hantar ke atas ke eh? ah, ha, isyari ah maknuh ha, baca isyarah makna bismillah makna albat malak al isyari yu makna dia ganah dia kata bismillahirrahmanirrahim maknah dia ayat tu nya dengan nama Allah ah ha, Tuhan yang amat murak lagi yang amat kasihani ah ha, itu makna zaharnya kemudian maknah isyarinya begini bi kana ha, ma kana wa biyakunu ma ah itu makna tapi itulah makna inilah semua Quran makna-makna segala kitab dulu-lulu semua tergantung di dalam makna Al-Quran. Ah, ha, bab besar sangatlah. Dan segala makna Quran itu terkandung di dalam makna surah Al-Fatihah. Ah, ha. dan makna semua itu terkandung di dalam makna bismillah. Ah, ha makna bismillah semua tercano dalam makna bo. Hmm, itu dia tercano dalam nufaq. Makna ha, nufaq. Ah, ha. fisik mudah nak boleh. Ha, ana hajat di mana. Pra bismillah Dengan makna apa? Bi kana ma kana wa bi yakunu Itu makna sejarah dirai. Dengan gelulah telah ada barang yang telah ada adanya. Gana ta. Ah di kana ma kana anabi faqalama faqala atakupi wujida ma wujida. Ah dengan bagolah ada barang yang telah ada. Wa dan dengan akulah yakulu ma la ada lagi ada barang yang ah namun ada barang yang lagi akan ada dengan aku ni. Nah, pasal tiga terdusta sudah ke mana boleh bersejak dengan dakulah ada barang telah jatuh mana ya. ada hak tak ada lagi dengan dakulah pun nak ngada ha, ha, mana ha aku ha sudahlah mana ke sebelah bawa serta serta Ah, tu makna dia Pikan dan makan Wadiya ku, lumaya ku Semua makna berada Duk wajah apa? Duk wajah apai raklah wajah dunia Duk wajah utung tu Duk wajah cerita dulu-dulu Masa jenjah-jelan Bumia Duk wajah cerita melekat Semua sekali masalah Pikan dan makan Apa ah, yang itulah? Haa ah, ah, Haa dengan aku ada barang yang telah ada, dengan aku barang yang ada barang yang lagi akan ada, kusmung, kusmung. Nah, sabit tu dalam dalam doa yang di atasnya, Allahumma ini aku berbaqi min saqat, wa aku bimugafat jamin akubatik, wa aku bika min jahad. Tuahat punggal. Aku beli dengan dengan ya Allah daripada kau, dengan kau dari kau, dengan kau dari kau. Aku minta dia jangan tahu. Daripada kau, Dari kau. Nah, semua tu acaulah kau. Ah, aku dah ada apa. Ah. Nah, ani nah. oleh orang, -orang Majlis Al-Sufiyyah naik tu di ketika dalam majlis waktu di mat, aku dia tu tinggi sangat tinggi sampai ke hadrat Rasulullah dia panggil. Hmm. <coughs> Habis selesai situ, saya shal muhajjikah sekali waktu nanti dalam itu wa hina idzin hina hi kana ma'na hadhihi al-kari al-mazkur ketika adalah ma'na ma'na basalah al-cara basa isharatu ha uh, jadali apabila uh, adalah ma'nanya seperti itu wa hina idzin ay hina hi kana ma'na hadhihi Ha, ketika itu ketika adalah maknunya yang isyarat itu begitu yakun fil ba'd adalah didapati boleh yakun yakunta yu jadu didapati pada ba'd itu Isyaratun ya panggil itu yakun dalam keadaan pada ma'aid didapati pada ba'd aitibat mana itu ada bicara bila jami'in aqaf ah. oh. itu. Ha, ah. so jadi bismillah ni isyarat pada semua punyai kita. Kita boleh hadap Kalau arah-arah tak mengada jawat tahlil tu. Dan ni boleh hadap dekat arah tak mengada, tak Akhir, ada. Akhirat ada tak ada, tak ada doa. Umumnya semua alamin. Ah, semua alamin tak boleh ada kalau kena tidak mengada. Jadi tak boleh berlaku kalau Tuhan tidak melakukan. Kalau Tuhan tidak berlaku semua, berikanlah masa. Kenapa biar cuma itu? Apa hendak? Seperti ada ada datang oleh tangkap. Dua sehuang dekat tu punya ruang dekat. Sebab dia tidak. Bapak. Minah kenapa? Kenapa kawasan kita Dijadikan cerah? Kawasan merah, kawasan merah Pak kita nak jadi kawasan merwah hijau. Maka mana pak merwah ini pak merbahya. Anda nak jadi lepak puni. Nah, itu memang tidak terjadi. Depak hijau atau pak merah. Mungkin akan nak jadi tepak merah. Berapa dia -si merah-merah. Kita sebagai rakyat ya, merah-merah. Hijau-hijau adalah apa. Orang-orang tak tahu. Menangkan Tuhan itu. Harus tak tahu apa. Kata Naiwah, Naiwah, kita hidayah. Cepat kita nak mulai dengan dia. Tu kata buat, buat ini. Tu nah, nah, orang kita nak amni. Ah, ini hujan jatuh. Ah, di sorg pada waktu mana? Di orang, orang mana? Oh, dia cuma aku? tu. Ah, tapi itu dah kita muluk. Buat buat hidayah. Ya. Ah, dia oh lalu. Tuk, so, megok, megok, biru, biru, hijau, hijau. Ah, tujuh. Isteri aku cakap ada pada mangsia, hakikat dia kena, mana kena, apa dia Apa yang apa yang dia Ah, wah, Allah. Ah, tujuh. Kalau itu bisnislah, buat itu dia bagi ya ah, ah, ada isyarat, ilah jadinya ini. Oh, jadi kerja. Betul. Sebab. Di anal muradnya ha, cana cana murad dengan kata berikan nama cana tu. Di ujudnya mau tidak, tapi you jadi mana jadi. Malang dah dengan dah pulak, telah ada orang yang telah. Semua dah ada data, aku telah nadolek. Langi Lalu berdua langi bong aku telah nadolek. Tiwi ujudnya mau tidak. Tak ada lagi anak kita berdua jauh. Oh kita termati, lepas mati jadi. Ah, asyamatus perbualan pertemuan macam macam macam masa lemah jauh jauh, pernah mohon di pos di dia pun banyak. Pahat sejambat masa lebih dia pun banyak pun, karena dia pun beramdalak dengan mana ada itu mah. Sejambat pun dia tak lagi macam dia pun banyak itu. Tidak ada. Nah, bercakap bicara kepada jamiyah, apa kenal tak sejambat bicara? Kalau begitu. Walaupun sudah itu dan tidaklah seperti demikian itu ilham Malaysia mereka yang ilhaman itu Tapa di Brazil kemanan Malaysia mereka Tuhan Allah yang bertipak dia dengan segala tipak kesempurnaan wajanazzaah atau hari ini Tapa dan tidak ada seperti demikian itu mana tanya ah, ha, Seperti di masa itu murah. Kata bi, wujidah, ma, wujidah Ataupun kata-kata makna-makna Makna ma misyari Tidak ada Seperti itu Malaikah-malaikah Yang telah berkipat Yang telah berkipat Yang telah sifat Kesempurnaan Wadanat jahad Yang maafi siya An sebatin fa Daripada kipat kekurangan Ini hmm. kepada Allah Begitulah kalam jazalau sbtara ya telah bukunya pulis baqbua inna fi tafsir ya imam fi nahq inna fi nahq tafsir kada men tafsir Kita nak bikin la ilaha illallah arrahmanur rahim au kitana kitab kitab tafsir tam Ah, Dia sekarang ke masalah Bismillah Dia dia tak cekan makna Bor Bismillah Haa Bukan tengok Yang kau kita atas Terus kebel Apa dia dia tarik Dia memang dia tarik Haa Habis dikit dulu Haa Klik Pada cara Bismillah pula Tanya cara Bor pada sini, Ini nak cara Bismillah pula Ah, Kita katul dulu Walikmi Mata pun anda berinah, mata pun